A lovak patáit vásznakba bugyolalták, úgy léptettek a hegyoldalról le, mint a szellemsereg, melynek létezéséről a környékbeliek rég tudtak, de amely eljövetelére csak akkor számítottak, amikor a tengerfenék újra meghasad a végső napon, s a mélységből holt tengerészek seregek él, hogy megközdjön a hegyek gyomrában nyugvó lovakokkal. Ez a azonban nagyon is églő volt. A két tumán a közelben találkozott, s miután a sahunyaik egyeztették terveiket, Némán mindenre felkészülve elindultak, hogy elfoglalják végső állásaikat. A hegyoldal szerencsére nem bizonyolt túlontúl lejtősnek, könnyedé haladtak, s évfére mind bevették magukat a Korelapolis feletti erdőbe. Vártak. Még letáboroztak Gécse sahon és Tafaír sahon, a legszélső fákig kúztak, hogy kikémeljék a részeg mámorban fetrengő várost. Most könnyedén leronhatnánk őket, gondolta Gécse, miközben szemügyre vette a szetalista cippán tépt láboló csőcseréket és a múlók mentén összezsúfolódott környékpeli parasztok hadát. A tömeg énekelt, s váradhatatlanul hömpőgött fel-alá az istenség lába körül. A két nomád jelentőségteljes pillantást váltott, aztán hangtalanul visszaosontak táborukba. Már csak néhány óra maradt, hogy embereik kipihenjék magukat, s felkészüljenek a támadásra.